Воно ж поважне панство у своїх лямурах, тужурах та справах державних і купецьких геть закостеніло. Треба їхні почуття збуджувати, до пристрасти спонукати. Мусимо їх, мов, суп учорашній, розмішувати, щоб уся морква з буряком на поверхню полізла». Про моркву з бряком мусям мало що второпала, але зрозуміла, що втрапила в халепу, яка їй зовсім ні до чого. Насупилась. «Так ми що тут, разом мусимо жити? В одній каюті? Та де таке видане? Я негайно ж піду до капітана і... І нас обох? На берег відішлють», – сказав він, – «Це чому ж? Яка не втямуща напарниця мені дісталася?» – обурився. «А умови контракту? А харч? Як відпрацьовувати?» Хоч була Муся панночкою, що шануватися мусила б, але не втрималася, свиснула. «Оце так!» Той побачив, що напарниця заспокоїлась і каже – «Ну, якщо вам на берег треба, можете йти до капітана». «Не треба!» – скрикнула муся і безпомічно роздивилася довкола. «Ліжко ж тут одне!» «Не хвилюйтеся!» – зрозумів він. «Я на тім канапе вмощуся. На вас посягати не збираюся. Ви мені не до смаку». «Ну як, згода?» Згода, шморгнула носиком Муся. От, і добре, зрадів Акторчук. Попереджаю одразу хроплю, димлю, зловживаю. І демонстративно дістав звідкись паклашку, відкрив срібну голівку, ковток зробив. Муся лише зітхнула тяжко. Блузку і зачіску поправила, влізу відкрила, треба ж до. Вбиральні сходити, пил з себе дорожні змити, передягтися. Акторчок допоміг розкидане докупи зібрати, обереми з книжками на стіл поставив, глянув презирливо. Любовні романчики почитаєте? Тут уже муся не витримала. Руки його погані з книжок скинула. Це кримінальні історії доктора Шерла, не ваш клопіт. Добре, добре, заспокоює він. Приведіть себе до ладу і підемо працювати. Вечеря наближається, а нас тут задарма годувати не будуть. І влігся на своє канапе з мерзенним співом. Смійся паяс над розбитою любов'ю, чмихнула Муся. Речі, чисті з валізи дістала так, щоб його нескромне око не побачило ані краєчка білизни, і прожогом кинулася до вбирання. Дітько з ним подумала, аби лише плисти. Повітове містечко глубине, де мешкала сестра пана генерала Параскева Іванівна, власниця парового млина з крупорушкою, Розташовано на притоці Псла, сухому омельничку, річиці незнамениті, проте тихі і мальовничі. За переписом від 1910 року в Глобиному нараховували близько 5 тисяч мешканців, точніше 5 тисяч 28, 20 душ з яких проживали в маєтку пані Гурчик-Махденко. Пані генеральська сестра і удова поміщика Махденка була жінкою доброю і довірливою, а до того ж перейняла від свого чоловіка неабиякий патріотизм щодо рідних місць, і нізащо не піддавалася на умовляння брата продати помешкання і перебратися до сирої північної столиці. До того ж, як чиста і добра душа приймала надовічне утримання чи не всіх, хто називався прізвищем апостол. Ну, сабто іменем того славетного гетьмана, який заснував біля старого ромоданівського шляху, Маєтність і саме село Глобине на купленому ґрунті.